Деякі німці, шведи, турки чи росіяни, там проти них на чатах Жолкевський. Для нього не було дня, для нього не було ночі і пори року. Військо своє він завжди тримав у сідлі. Та для того, щоб стерегти, треба мати що стерегти. І гіркота затоплювала наливайка, роздивляючись з води польського гетьмана, Наливайко пригадував, коли він бачив його востаннє. А було у тому ж таки Туринцю, пізно ввечері, за вечерею, коли князь Василь уже пішов до подушки, гості похилили на стіл між пляшками глиняні голови, а їхній господар Жолкевський, обійнявшись з Наливайковим братом, оцем Дем'яном, під оленячими на стіні рогами, ревли на пару бас бас Ой, чого ж ти, дубе, на яр похилився, Молодий козаче, чом ти зажурився? Жолкевський вибрів з Дністра, Підійшов до гусарів, Підняв з попони Сулію, Надпив з неї вина і заїв мамалигою. Поки Сулія бовталася по руках, Хтось із гусарів, ухняпившись у горішній Дністер, Сказав Пане польський гетьмане, гляньте, що за воно? Чорне, кругле і пливе, бобри, не бобри. З верхів'я Дністра, збиваючись течією під береги, то впірнали, то випірнали, мов чорні боброві голови, чорні чернечі каптори. Спливали вони важко і повільно, ніби роздумували, до якого їм берега приставати, до Жолкевського. Чи наливайка? Жолкевський здвигнув плечима, взяв передану йому сулію, ковтнув з неї ще і, не допито до половини, заткнув кукурудзяним качаном. Ще раз глянув на Наливайковий бік, тягучо провів очима по горбах, де ховалося наливайкове військо, і витер нагайкою вуса. Поїхали. І знову захиталися за гусальськими білими крильми червоні вершки шалюги. Наливайко простягнув руку. Котрись із розбухлих чернечих каптурів, пускаючись під себе бульбочки, підплив йому прямо до голови. Наливайко схопився на ноги, підняв його і мимоволі порахував, скільки їх каптурів пропливає і пливе до нього – і котрий з них гален. Може, це, що він зараз тримає в руках? Білий, незагорілий тілом, з темними загаром лише по лікті, на обличчі і на шиї. Він стояв серед бульбашкових каптурів, а вони чорніли ніби живими головами, впірнаючи та випірнаючи, опливали його. Наливайко вийшов до одежі на берег. Пане Гетьмане, Скручі перехилявся оливка «Каша готова!» «Так війська ніяк не добудеться!» «Не кричи!» «Каша ж синіє!» «Уже посиніла!» «Нехай синіє!» І наливайко прив'язав до пояса шаблю З бочкою пороху, гарматою Кошмами, мішками борошна Діжками смальцю і солонини На зав'ючених конях А позаду іще з двома шарабанами Петрожбур прямував гору проти Дністра. Насамперед він мав здибати в прибережнім степу чатових, а з ними й Тимоша, заставити їм припасу, розпитати у них, і що, і як, а потім бродом через ріку, на березі вже на тому, попід гору, добовою пущою, добиватися до монастиря, до Ігумені, до Наливайкової Галі. Коли до Галі, то виходить до Хабіджі Петро зрозумів Що він як не як А за принцесою скучив Може не так за нею Як за її полохливими руцями Коли в нічному буронистому Дністрі Вона обнімала його притоплену шию І хоча не від ніжності та хотіння А від страху та відчої Вона обнімала тоді Петра Та яка тепер вже різниця Обнімала та й годі у жбурових темних очах ще й досі горіли з-під води її червоні пофарбовані нігтики. А як вона з переляку над вухом цінкала, Як лагідно прилипала у швидах до його вусів шовкова її халамитка! Петро призаплющив над степом очі і побачив, ніби крізь мариво вже не лише її руки – а й драготливі над його шапкою ніжки, коли арабочка підіймалася у корзині до ігумені на монастирський мур. «Пошию хабіджі м'якенькі турецькі і чигики, і нехай вона у них походить!» – міркував у сідлі на коріпиці розчулений жбур і починав затишно усміхатися. Спроквола, ступаючи за копитом копито, зиркаючи на господаря повним спекоти оком, Куріпочка заходився усміхатися й собі. Гряба його нижня губа заялозила верхню, а верхня у свою чергу взялася лоскутати ніздрі. Куріпочка від лоскоті упирхнув. «Ну же, стерво!» – сказав куріпеці жбур. «Не встиг я іще усміхнутися, як ти вже регочешся. Ось дам я тобі того, чого давно не давав, і за чим ти давнесенько скучив – на гайки». «О, тоді ти у мене вже засмієшся, так засмієшся, як тобі ніколи не снилось, бо ти у мене не кінь, а просто напасть якась. Не встиг я про щось приємно подумати, як ти вже гайдай собі. І коли тебе хтось зарубає чи вб'є?» Куріпочка замотав під гедзями головою, мовляв, «Ніхто мене і не зарубає, і ніхто мене не уб'є. Тоді, може, з'їдять вовки?» І вовки не з'їдять, бо я їм не дамся, заперечив куріпочка. Та, звісно, що не з'їдять, бо кому тебе вуха треба? А так, хазяїне, нікому мене, крім тебе, не треба. Хіба я не знаю, водив головою кінь.